а туман такий, що майже нічого не видно. Та тут завжди так, особливо навесні і восени. Напевно тому, що недалеко Кременчуцьке водосховище. Здається, що хмари опустилися, і ми летимо десь високо-високо, сказала Даринка, і, відчинивши вікно, висунула руку. Досить тобі літати в небесах, моя пташко. Скоро Четверта година. Ми виїдемо з цієї суцільної колії на трасу і помчимо прямо, прямо і прямо. І незабаром будемо в Дніпропетровську, додала Даша. Вона трохи помовчала і поморщила носика. От тільки мені не подобається, що такий густий туман. Добре їхати зараз. Тут немає машин, немає великого руху. «Чому ж немає машин? Уранці їде туди і назад молоковоз. Потім ще в селі є п'ять машин, Ха, які виїжджають із дворів по святах?» – засміялася Даринка. «Ти, Зайцю, не правий. Ці машини годують людей». Щоранку люди їдуть у найближчі міста продавати молоко, сир, сметану і те, що у кого виросло на городі. За рахунок цього люди й живуть. А в кого немає машин? Ті їдуть на мотоциклах, мопедах або велосипедах до траси. Там, я тобі потім покажу, є зупинка і довгий стіл, де люди продають усе, що можуть. Туди приходять люди із інших сіл. Ну, загалом, стихійний ринок, де проїжджі можуть скупитися. «А ти там продавав що-небудь? «А як же?» «Мені дуже хотілося мати велосипед. І ми з бабусею, яка вже померла, ціле літо пішки тягали відра зі смородиною, вишнями, першими помідорами. Я сідав на перевернути циберко, в один ряд з усіма дорослими, і тільки на зупинялася машина, кричав на все горло, «У мене найсмачніше, найсолодші вишні!» Один з водіїв, що проходили уздовж ряду, запитав мене, «Чо ти, синку, так кричиш?» А я йому так само голосно відповідаю, «Велосипед хочу купити!» Всі так дружно сміялися. «А велосипед хоча б купив?» усміхнулася Даша А як же? Купив Ну, може, грошей і не вистачало Я не знаю Але ми з бабусею поїхали в місто і купили Льошо, мене турбує туман Здається, він став ще густішим Та нічого страшного Поки виїдемо на трасу Зійде сонце і туман розвіється Ти не бійся Я ж не перший день за кермом «Ти мені віриш, Даша?» Даринка подивилася на нього і кивнула. Вона йому вірила. І не тільки вірила. Вона відчувала себе тендітною і ніжною, бо його надійні, сильні і теплі руки були завжди поруч. Їй було з Олексієм спокійно і затишно, настільки, що іноді... Вона боялася дихати, щоб не злякати своє щастя. Розділ 3. Сергій припаркував свою Тойоту біля непривабливого пошарпаного придорожнього кафе. Він зі своєю дружиною Віталіною, або простіше Вітою, виїхав із Дніпропетровська ще вночі. Сергій припускав, що туман розсіється з настанням ранку, але на під'їзді до Кременчука він став іще густішим, а тепер зовсім стелився над землею непроглядною молочною габою. Він нагадував дим від вогнища і лежав смугами, іноді зовсім густими. Вітусю, каву будеш?» – запитав він дружину. Вона мовчки кивнула. Сергій підійшов до кафе, марно смикнув ручку на пластикових дверях і тільки потім побачив на склі табличку «Стукайте у віконце» та стрілку, що вказує праворуч. Він постукав кінчиками пальців раз, потім другий, третій. Нікого не було. Коли він затарабанив на Віконце відчинилося, і в ньому показалася заспана та кудлата голова дівчини. «Вам чого?» – запитала вона хриплуватим голосом. «Каву по-східному можна?» «Так, зараз. Дві, будь ласка». Віконце прикрилося, і голова зникла. Сергій закурив глибоко затягнувшись і подивився на свою автівку. Його чорний позашляховик був мокрим і блискучим, наче недавно побував під дощем, і на ньому застигло безліч дрібних вологих крапельок, які, збільшуючись до потрібного розміру, не витримували своєї ваги на гладкій поверхні та збігали вниз тоненькими струмочками. Авіта вийшла з салону і розгорнула плечі. Від'їзди у неї затекли спина й ноги, і вона неквапливо походжала, вдихаючи від свіжну вологу ранку. В обтяжних джинсах, футболці кремового кольору і кросівках, худенька, з ледь випнутими горбинками грудей, з короткою стрижкою, вона була схожа на неповністю сформованого хлопчика-підлітка. Тільки її м'які контури вилиць і підборіддя, широко розкриті великі замріяні, трохи сумні карі очі та чуттєві пишні губи, які злегка тремтіли під час розмови, не давали забути про те, що це жінка. У всьому її вигляді таїлась якась Безкорисливість, романтична ніжність, таємничість і загадковість. У її великі глибокі очі можна було дивитися до нескінченності, читати її настрій, думки і навіть мрії. Здавалося, її неможливо образити ні словом, ані жестом погляд Віталіни приваблював, викликаючи ніжність, захоплення, бажання зробити щось приємне або взагалі неможливе. Сергій обожнював свою дружину і любив тією неземною любов'ю, яка іноді звалюється на чоловіків і робить їх то слабкими, як діти, то сильними, як кам'янисті тисячолітні гори, то до незмоги божевільними і безрозсудними. Він полюбив Віталіну одразу ж, як побачив уперше. До того моменту він готовий був посперечатися з будь-ким і віддати своє виробництво косметичних засобів тому, хто доведе, що є кохання з першого погляду. Він був далеко не хлопчик на той час і добре знав життя у всіх його проявах. Сергій Доти навчився непогано відрізняти чорне від білого і майже не помилявся в людях. Він точно знав, що всі жінки – хижачки, і ніхто його не міг переконати у протилежному. Він міг повести за собою будь-яку жінку – чи то вона одружена чи вільна, Сергій був упевнений, що всі жінки слабкі та продажні, бо можна купити будь-яку з них. Головне знайти до них підхід. Для однієї було досить не поспішаючи відкрити своє портмоне, щоб вона побачила товстий прес зелених. У жінки такого типу Миттєво спалахував іскорками очі, і вона вже спливала слиною, як голодна тварина, забачивши їжу. Але такий тип жінок у Сергія не викликав ані найменшої цікавості. До другого типу він відносив жінок, до яких потрібен був трошки інший підхід. Можна було, наприклад, запросити на горнятко кави – у свій заміський триповерховий особняк з фонтанами, басейном і невеликим домашнім зоопарком.